Călătorii în clar obscur Pista 21 Acesta nu este ultimul capitol. Viața nu este altceva decât capacitatea de a menține o stare internă de echilibru în mijlocul schimbării evenimentelor. H.D. Kaiserling Într-o zile pregătim să închidem ochii pentru totdeauna cu dureroasa constatare că numai o infimă parte din visele care ne-au însoțit pe parcursul vieții au prins contur și s-au materializat. Restul? Dintre toate viețuitoarele pământului, singur omul are conștiința acestui dezacord între totalitatea năzuințelor și totalitatea împlinirilor. Cauzele acestei neîmpliniri sunt multiple. Fie că intervin împrejurările cu arbitrarul lor, fie că omul este înclinat să aspire la mai mult decât e în stare să realizeze. În ceea ce mă privește, nu am înțeles niciodată să dau curs lamentațiilor pesimiste ale ecleziastului, nu am văzut doar această parte din spectacolul lumii și nu am crezut în totul e praf și pulbere, ori deșertăciunea deșertăciunilor. Ca să dau un sens vieții, să-mi fac datoria față de ea, am înțeles că trebuie să lupt fără preget. Aceasta este filozofia țăranilor din Rudari și m-am conformat în tocmai aceste filozofii simple, dar cu atât mai umane. La toate acestea reflectam cu peste 10 ani în urmă pe când mă aflam în aula Academiei Române cu prilejul jubileului de 70 de ani. Cu aceste gânduri încheiasem cândva o carte. Îmi sună în urechi cele mai multe dintre cuvintele rostite atunci, tot astfel cum am în fața ochilor miile de scrisori primite de-a lungul zecilor de ani trăiți. Și recunosc toate acestea îmi fac nespusă plăcere. Ele indică indirect utilitatea socială a propriei mele existențe. Din Spania, profesor dr. Arches Girones vorbea, Citez, profesorul Vancea mi se prezintă sub două înfățișări fundamentale, prestigiul științific și o mare omenie care l-au făcut să fie iubit și respectat de toți aceia care, ca și mine, am avut norocul de a-i fi prieteni. Închei citatul. Din Franța, profesor dr. Roger Nataf mi se adresa. Citez. Citez. Petre Vancea, sunt încredințat că încă multă vreme veți onora oftalmologia mondială așa cum onorați țara dumneavoastră nobila Românie. Închei citatul. Din Finlanda venea cuvântul profesorului dr. Salme Vanas. Citez. Îl cunoaștem pe profesorul Vancea ca pe un eminent oftalmolog, un savant critic, dar de asemenea și ca pe un coleg elegant și amabil, atât în arena discuțiilor aprinse, cât și în ceasurile sărbătorești și ale reuniunilor vesele. Închei citatul. Cuvinte multe și frumoase. Și de dincolo de ele mă urmăreau privirile cald severe ale părinților mei, neînduplecata lor rectitudine morală, legile pe care ei mi le-au impus. Și tot de dincolo mă însoțeau încurajările și observațiile, sfaturile și exemplele magistrilor mei. Și îi simțeam alături pe toți prietenii și colegii mei cu care am împărțit cele bune și cele rele. Și îi aveam alături pe foștii mei elevi, astăzi marcante figuri ale științei medicale românești. Îi găseam preajmă pe ai mei, copii și nepoți, cu siguranță mai buni și mai frumoși decât mine și tafeta mea peste vreme. În pofida anilor, inima mi-a rămas încă tânără, deși mai împovărată de multele evocări, nu totdeauna asenine, însă deschisă în continuare vieții și muncii. Astăzi, la cei peste 80 de ani, simt și gândesc la fel ca atunci, la București ca și la Iași, ca la Cluj, ca pe vremea rudarilor. Simt, gândesc și acționez în tocmai cum am făcut la Paris, Londra, Tokyo, Montreal, oriunde m-am aflat pe diferitele meridiane ale globului. Deși, în mod firesc, de pe înălțimea acestei vârste, încep să cobor pe o panta abruptă și alunecoasă, această alunecare nu-mi dă câtuși de puțin amețeli, și adesea repet surăzând aforismul marelui Nicolae Iorga. Natura îți dă zilnic exemplul de a trăi. La fel ca pe vremea adolescenței, mereu înainte. Dar nu-i mai puțin adevărat că mi-arunc privirea tot mai des a mea, constatând că, dincolo de insatisfacții și de regrete, mă învăluie bucuria înfăptuidilor ce mi-au cerut atâta răbdare și cazmă. Nu de mult, adică în mai 1978, am fost invitat la Institutul de Oftalmologie Barraquer din Barcelona, unde urma să vorbesc despre strabismul funcțional, căruia îi consacrase mulți ani de studiu. Înfățișându-mă înaintea unui auditoriu alcătuit din peste 100 de medici specialiști spanioli, profesorul Barracher a ținut să mă informeze că mă găseam într-un institut al cărui nume se leagă direct și nemijlocit de o familie de oftalmologi. Aveam să aflu, deci, că institutul fusese înființat de bunicul său. Cel care i-a urmat a fost fiul acestuia. Apoi ștafeta fusese preluată de feciorul celui din urmă, adică actualul director, iar vlăstarul acestuia, Thomas, care lucra de pe atunci în același institut, va voi probabil să o ducă el mai departe. Așadar, patru oftalmologi, descinzând deci din aceeași familie, s-au dedicat aceleiași specialități. De altfel, cazul lor nu este unic, dat fiindcă au existat precedente identice nu doar în domeniul științelor, ci și al artelor. Oricum, profesorul Baracher părea nu numai încântat, ci și mândru de această performanță a familiei sale. Omul din a simțit nevoia mărturisită sau nu ca urmașii să-i semene. Eu nu sunt numai unicul izvor de perpetuare biologică a speciei, ci și întruchiparea ideii de împlinire individuală. Prin urmași, sufletul nostru se simte în siguranță consolidat de sentimentul perenității. Ai nevoie de această fereastră deschisă spre viitor, înainte ca noaptea opacă să te învăluie. Îmi amintesc sonetul lui Shakespeare, în care se spune De zece ori mai norocoasă soartă ar fi să ai în zece rămâscând. Ce ai mai putea să pierzi intrând în moarte când în urmași ai viețui pe rând? Este frumos și totodată adevărat. De altminte, același Shakespeare credea, cugetând la lupta cu timpul, că dar pruncul, dacă în viață ar fi să-ți fie, tu ai trăi și în el și în poezie. În timp ce profesorul Baracher își rostea prezentarea, mi-a răsărit o idee pe care am și exprimat-o de fapt în cuvântul meu introductiv. Lucrarea de față, am spus printre altele, s-a efectuat în clinica de oftalmologie din Iași, în colaborare cu fiul meu, Petre P. Vancea, conducătorul acestei clinici, și cu feciorul acestuia, adică nepotul meu, Lucian, student la Institutul de Medicină din Iași. Afirmațiile mele au avut darul să provoace rumoare în sală. E drept aliniasem numai trei nume ale aceleiași familii care îmbrățișeaseră oftalmologia, nu patru, așa cum făcuse admirabilul profesor Baracher. Acum însă nădăjduiesc să mai pot adăuga unul, dacă, bineînțeles, Ioana, nepoata mea, își va ține făgăduința, deoarece garanții totale nu am. De altfel, și eu i-am dezamăgit pe alții la vârsta nepoatei mele. Povestea vieții unui om, ca toate poveștile, are un început și un sfârșit. Ea marchează drumul dintre ființă și neființă, mai exact dintre apariția noastră pe lume și irevocabila reîntoarcere în neant. Filozoful spațiului nostru mioritic credea că plăcerea de a evoca amintirile Constă în reorganizarea în spiritul libertății a ceea ce s-a organizat odată sub constrângerea împrejurărilor. Este în fond o idee prezumțioasă. Nu toate gândurile care ne-au încolțit fugitiv sau ne-au urmărit și ne-au sfârșit prin stăruința lor pe întinderea unei vieți pot fi rezumate într-o carte. Două coperți nu pot închide între ele un întreg univers cum este omul. Ducem cu noi multe taine cu funcțiile lor subterane, Căci nu ne-a fost dat să reorganizăm decât prea puțin din ceea ce și-a propus viața cu încăpățânare să ne ofere. Și, deși lumea lăuntrică se lasă mai greu exprimată, nici la nivelul faptelor nu suntem mai norocoși. A te cunoaște pe tine însuți prin faptele, gândurile și sentimentele încercate nu e tot una cu a-ți privi chipul într-o oglindă. Drumul prin viață este irepetabil și singular. De aceea, orice basm începe prin acea exprimare simbolică a unei existențe și a unui destin. A fost odată ca niciodată. Deci, fiecare ins reprezintă o ființă unică, inconfundabilă, identică doar cu sine. Un cărturar cu care am avut fericitul prilej de a discuta mi-a mărturisit la un moment dat. Vine o vreme când omul de știință, preocupat să înlăture forțele destructive care amenință viața, Devine el însuși victima acestor forțe, când, învins de ele, coboară în glacială la tăcere, care nu este a oamenilor, ci a eternității și care îl înspăimântă. Nu am ezitat să-i servesc unica replică plauzibilă. E marele tribut pe care, în final, trebuie să-l plătim cu toții, mic sau mare, ignorant sau erudit, cei buni la fel cu cei răi. În felul acesta părăsim la oaltă scena, spre a ne cufunda pe vecie în împărăția umbrelor, nu înainte de a arunca înapoi a noastră priviri nostalgice, dar însoțiți și de conștiința consolatoare că izvoarele vieții nu vor seca aici pe pământ, odată cu coborârea cortinei. De unde izvorăște acest sentiment? Din faptul că ne știm și ne vrem solidari cu propria noastră specie, chiar atunci când forțele oarbe se pregătesc să ne strivească. Căci ceea ce ne caracterizează ca oameni, indiferent de timp și spațiu, a fost și este credința comună în triunful vieții. Mă pregăteam să închei aici cartea de față, cartea călătoriilor mele și a tuturor gândurilor care s-au născut în asemenea împrejurări. Mă pregăteam să pun punct acestor dezvăluiri în care, între rudarii lui 1902 și Bucureștiul lui 1984, s-au desenat traseele vieții mele care m-au purtat de-a lungul meridianelor și paralelelor lumii, mi-au permis să cunosc frumusețile neegalabile ale pământului patriei mele. Traversând țara în lung și în lat, străbătând alte continente și țări, amintindu-mi de toți câți au fost și mai sunt, de toate câte s-au întâmplat, de cele bune ca și de cele rele, scriind din convingerea că toate pot avea darul, cum spuneau cronicarii, să ne fie de învățătură, mă pregăteam, zic, să sfârșesc cartea dar în fața punctului mâna a tremurat. Nu de teamă și nu din neputință, ci pentru că descoperise deodată neadevărul. O asemenea carte nu se încheie. Oricum, pentru mine rămâne deschisă. Mă așteaptă pe masă invitația la Congresul de Oftalmologie din Franța, cum am de răspuns la invitația Societății de Oftalmologie din Finlanda. Și peste toate, acum, în prag de primăvară, urmează să facă o călătorie la Rudari. Ați ascultat Călătorii în clar obscur de Petre Vancea. A citit Maria Ienache. Februarie 1985.